Tasteko, kolonialismo berdea aipatuko dugu. Kolonizli, kolonialismo xuriarekin ezpaikinoen aski. Naiz eta, bo, ez diren urrun hemen. Kolonialismo berdea. Beda, zementik urrun gertatzen da, baina handiatorriak ez ditugu hain urrun. Titulo batek, atentzioa piztu dautegun. Kamerunen eh, Ube bikoitza, ube bikoitza, F, ezaginola egen merren, WWF, WWF, erakundea akusatua da giza eskubideak urratzeaz pigmeen aurka. Kamerenu kameruneko pigme populu baten aurka zeatzea zaiteko. Uh, ubebeko itza, ubebeko itza, efe, famatua. Gusten duzie panda polit denetan, ikusten da logominini hori, hor panda hori nahi dugu besuetan hartu eta berdintzuak edero seduzie pelutsaia danik, dirupiskabate man duzie erakundeari. Bo, ez dugu zikinduko erakundea oso kikasu. Baina, panda suri eta beltzak salbatzen dituenak, e, naturaren munduko funtsa edo fondua bezala beraz ezagutua dena. Bere soldaduak, edo bere eko soldaduak, hola deitzen nira, botere gehiagikeriaz eta bortxakerietaz akusatuak dira. Hemen serioski, zona babestu batzuetan. zuetan. Besteak beste, aiek babesten dituztenak, edo hori luketena helburu. Baka populua Kameruneko egoaldeko oianean bizi da, ango populu bat da, edo milaka urtean bizi direla, Eta salaketa honen arabera, eko soldaduen jomuga bezala hartuak dituzte 2000 abat urtetik. Milizia hauek, basa ihiziaren aurkako taldeekin elkartzen dira. Iizi iligararen aurka sortu zuen Kameruneko gobernoakolako talde bate, eh? uh, brakonajaren kontraburkatzeko, eta erakundeunek ilan, uh, Uh, WWF erakundearekin, ongi moldatzen direi duriz, batzuekin, baka populuari indarkeri erakustaliak antolatzeko. Lekukotasunak irakortzen aldira, berazegun hainbat artikulutan agertzen baita, burasobatek adibidez kondatzen du, bere etxean sartu direla, Bere, gainet, bere ganitak edo machetak edo hartu eta bere haurak jo dituztela eta bere alabaren eskola liburuak eta jantziak ere erre dituztela beste kasu batzuetan ere behartu dituztela eguzkiari begira egoitea begiak erre arte eta ez bazuten egiten joko zituztelaren mehatxua bazuten gibelean eta beste, hainbeste, kasu badira bortizkeria fisikoenak, torturak eta psikologikoak ere eun dairorogi tamabio herri dosier bat, eraz, montatua izan da, erakunde horren aurka, salak eta hozitegirat eramareko. Erama baka populua eh, nomada da, eta ez du batek iterni duriz eh, beherakundearen eh, oiturekin kuadro eh, eh, sohotz bat badute, eta ez dira horretan sartzen, horrez gaina erreserbetan, bere guneak instalatu ditu erakundeak, bai menak aldegin gabe, baka populua errespetatu eh, gabe, pentsatuz dena den zuen uh, xalbatzeko hor gira, heldu eh, gira mundu oksidantaletik, eh, zinketa uh, xalbatoak ziste osoki kolonialismo berdea, bera zemen itza, ateratzen da ere xalaketa ofizialean eh, eh, babesten baititu populuak, bainan bakarrik mugitzen ez direnak, eh, bere uh, arauetan ola sartua du, ola ditu kalkulatzen babestu berdiren ere muak bere araudiak segituz beraz kolonialismoa bainan inguna aren babesaren izenean. Kanpotik etorri eta araudiak inposatu. Gehitu zorgi dominazioa eta krudelkeriaren jokoa i duriz gustu hartzen dutela eta bapa eta populuak espaitzuan horrekin aski, safariak ere antolatuak dira hor, adibidez Benjamin de Rothschild, bankulari frantxesak antolatzen itu horako animaleko safariak, berroita ama 5 mila euroren truk, turistak elefante bat iltzen aldu bere armekilan berak eh? eta ondutik aintxegur eh, eh, oroitzapen bat etxerat ekaji, eta hori beraz eh, biztanda errespetu osoz naturaren errespetu osoz en fin, hor bada, afera bat aferabat, Elortan, kasu bakar bat, baka populuaren aurka gertatzen dena. Hemendik urrun, bainan, hemendik munduaren salbatzera beste puntarat joiten direnaren dioko hori ere batzutan gertatzen da. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta musika pixka bat talde berri batekin berdin saretan ere ikusi duzie, mistorio handi bat talde horren gibelean paitakigun nor diren Bainaan aski la portaak diren horbel deitzen da taldea eta disko bat aterako dute aste bukaeran hemen haintzin jasta bat haintzin kantu bat bideo bat ere mandute sarean horbel taldearen Alf hemen. Bel, deitzen da talde hau inlessa sari dira baan bai dira Alf uh, kantua, be single begia talde begia dena, jasta bat ondoko hilabeteetan eskaiko uh, dituzten uh, kontzertuekin batera ere single begi batzu argiitaratuko dituzte etaraz disko noizko hori. Nik ezdakit uh, bean eta beraz zemen uh, lehen aldikoatzen zenutena horbel. Itte Haipatuko baituku laster uh, kirola edo bideo diokoetan uh, disiplina berri bat sortu baita, kirola disiplina hori dota be warri horzeros aspik dena espikatuko dugu laster uh, pilota zale gu sientzat aldiz bada uh, Facebook horri alde bat uh, deitzen da le garrat anxene hori dian uh, le kanar anxeneri e referentzia ulertuko dosie eta bere horri uh, aldean du uh, hemen dela Euskal pilotaren kazeta xatirikoa. Bon, franxexez da, hein? nik hemen itzulpena egiten hau ziet, baina franxexezko bat duzie huli Facebooken. Eta berak dionaz, pilotaz ale guziek pentsatzen dutena, menturatzen eta ez direnak menturatzen erraitea, hemen menturatzen dira erraitea, bon, segetu duzie eh, askiberria da nire buleguaren parean dutan uh, lankideari, pilotari edo pilota zale batek irriegindu irakurtzen goizuntan berazorain zueri deskubritzia eta gaixatirikoetan ere parte hartzia nahi bat uh, orrialdea deitzen da itzen da legarrat Facebooken hala, informazio tipi bat hortan balin bat duzi, interesa Horritarazten dautzet, siak lardengutitan gure gomitak urtsi eraskin eta eman olmin erizango direla. Bruxelarat abiatu dira astertko izuntan etxerat mugimenduko uh, delegazio bat, presoerien familietako kideak osatzen zuten delegazioa beraz, eta tenorentan uh, europarlamentariekin Euro Euro biltzekoak direnak lasterxetasunak. Eta asartzen gira internet mundu hortan eta justot mundu birtualean Gurekin dugu Jotabe Warrior Zero Zazpia Txaldeon Iepa E-sport Aipatzuko dugu yeah. Zer da e-sport Kirola elektronikoa da Kirola elektronikoa <laughs> Joko videoak aipatzen ditugu eta joko videoen eh, Joko harian profesionalizazioa, kompetizioak Badira gerotageiago ari da zinez animalko animaleko yahtzuna, animaleko, uh, animaleko neuhiak haxzen. Otean, hori haskiaren e-sport, eraitu narik, e-sport eh? beraz mm. e inglesez, e kirola, baina ez da kirolan ikastapenean gaizkio lehtu nuen ere, nintxa espikatu arte, e kirola ikusten e norbait norbaik horrika egiten mm. baloin baten gibelean da, hor e ez, da bideo jokoen, e do joko bideoen e lehiaketak. Hori da, hori da, hor, e jahirik dira urdinak ari benaitzinean, sagu batekin, klik-klik-klik, eta tekratu batekin. Eta hori, behar, bai, horai Kirol bezala kontsideratzen da, behar behar ez dira denak ados izanen. Eh? Iratziuntan ah, berean, ez da behitak maiteiztena. Mm -hmm. Kirona, behinan, e, nunbait, shakea edo askua arkua, zera, geziekin e, ziblabaten kontraiten mm -hmm. duzularik. Ez da bortzaz biziki fisikoago, jakinez hor e, e, dina gailoaren aitzinean, edo kriston e, konzentrazioak alde egiten duela, kompetizioa dela. Horrenak e, pasten dituzte. Horrenak pasten dituzte. Eta ardurat aldeka, koordinazio bat galde egiten du, estrategia bat bada. Pentsa, e, fisikoa da ere bai, enun baita e, estresa eta zainak, eta ez dakit somatetara egiten diren beren bihotzak, baina mm -hmm. e, zen dut hor, zerbait. Ados, ola, e hori hasten da, azinez fenomeno animalekoa eh, bilakatzen, eh, beh, nik zuen ezagutzen, mm -hmm. alta interneten xo egiten duzularik, e, eh, eh, erekin da, eh, bai. e, inglesez. e bezala, e, ola, e eta ikusten e dira, beh, milaka jende hor, behinan, ze dioko egiten eh, dute horien, futbola ipatu dute lehen, futbola nire joztatzen alda hor dina gailo intzinan, dira hor diokoak... Bai, uh... futbola taba dira, behinan behar bada... Uh hori ez da hainbeste garratua, ari da gerota gehiago hartzen, baina nagusiki, eba haipatzen diren joko famatuak, bada duzu League of Legends, hori behar da simbolikona edo um, geienik ateratzen dena, Starcraft, Dota edo olakoak, eta horiek ditzen dira echte ese, real-time strategy, bera zte, bat, bateko estrategia jokoak dira, nahi bazu hori kamera ikusten duzu gainetik, mm -hmm. kontrolatzen duzu kontrolatzen duzu uh, zure pertsonaia bat, uh, dura uh, pertsonaia fantastikoak edo hola dira, eta taldeka jokatzen dira, joko horiek, lau edo bosteko uh, taldeak egiten dira, eta uh, bara, behar dira ere muak irabazi, behar dira baragune batzu hautsi eta hola, bo, antolatu, hor, ant, haitzinatu bestearen, uh, bi ekipal helgaren kontra uh, horiek dira, Gehien bat eta jende gehiene aritzen dena eta diru gehiene ere ekartzen dutena. Mm. E, jaiten da, beheun eta beheuk goita amak milioi joko lari munduan, e, joko bizioetan, eta beheun eta beheuk goita amak milioi horietaik laurgoi milioi e, ibiltzen direla League of Legendsen adibidez. Mm. Hori da, sinez beste gaina hartu duena. Gero badira beste beste mota batzu, FPS direnak lehen pertsonaieko tiro jokoak, geherla jokoak bat ezekzu uh, ikuspegitik uh, tiratzen duzu, ikusten duzu justu eskuak eta ahma bat, eta hoxera ekipaka jostatzen da, Call of Duty, doelako joko batzu, Counter Strike, edo. Eta uh, azken saila, uh, kiroi jokoak, nitz garratzen ari direnak, adibidez futbol jokoak, mm -hmm. e, FIFA ipatzeko ezagunena, baina basketeko jokoak ere eta badira. Eta horiek pixka bat uh, sustatzen dituzte, be, be futbol taldeak berak pixka bat uh, ahdezaten eta prestigio gehiago ahdezaten mundurten. Uh, sustatzen susharekin. Sustatzen uh -huh. susharekin, adibidez pezrek pareseko futbol taldeak muntatu adu bere e ekipa. Egan, nahi du berak pagatzen dituela, jokorari batzu, be, bere koloren mm. e, kusteko, baina mundu bichtualean. Egan, beste be, azkenean uh, sortu da, beste uh, ekonomia bat, ormerkatu bat? Bai, e, e, bai, e, gaiten alda, ba, adibidez bezpezen, badira ba gizonak, badira gazteak, badira emazteak. Eh, ez dakit badiren el bajitoak ezutuzte baina eh, bada beste xail bat dena Kirol elektronikoko ekipa bat mm, eta en txikurko berena kartu dituzte oian irudia izaiteko edo berena ere uh, FIFA virtualean azkena hori da mm, interesting eh? Beste mundu bat, profesionalizazioa berazok uh, gertatzen da, eta hori dena antolatu dute uh, bakrik futbolean gertatzen da, edo beste... Uh... Bet justu ge, ez da biziki antolatu egiten eh, da, bon, profesionalak uh, Frantzian berrogoita amak bat, kontatzen dira, adibidez? Ah, gutxi. Ez zain besta, oktarrik bakarrik bizitzenak, eh, gero bai. parte hartzen dutenak, eta isa gehiago, eh, baina uh, berrogoita amak bat, gero gehenak asian eta dira. Mm -hmm. kokatuak eta lehiaketak egiten dira jokokan ez da olako ez da frantziako xapelketa bat mm -hmm. antolatua ez, no? ez da joko olimpikorik ez da olimpikorik eta juzuk aipatzeko dugu joko olimpikoetan e, gerora begira behbada oh baitira pista batzu johatzen ari direnak mm -hmm. eta bombe aipatzeko antolaketa Sematira basten den, dena intereseribitatea depende joko, JoCo bisita baina milioiak izaiten aldira milioika euro edo edo dolarge, eh, depende non. A biztas baduz semakira ama, ama bostean, hori baituta azken zenbakia 6 milioi euro irabazi zituan eh, dota jokoaren eh, inguruan irabaziak eh, eta bat irabazi zonak, ze international ama hosta. 6 milioi, eh, pentsai, eh, animalea da, eh, mm -hmm. eta uh, denen artean, eh, lehiak eta horretan berean, hemen sortzi milioi euro banatzu dituzte. Ja, Zen doz. Zena hor, ikusten aldira irudiak eh, interneten eh, beharitzeko adazen, eta ez dakit zelaik betetzen, ez dituzte zelaik betetzen, baina milaka eta milaka pertsona biltzen dira, ez finalak diren edo finalen bai. zat, eta jendeagoetan da hor publikoan so azkenean lehiak hortan... Eh, Be ari diren de Jendeak ba, pagatzen du, chartela ikusteko, bestekin batzu jostatzena, eh, djuko bideoetan. Ba, eta. Bo askin yan ba, dira... pagatzena ere, bilatzen uh, du bai, baluin batengiletik <laughs> orrika. Bai ha, bai, be chica principio da, eta badira izarrak dira jende horiak, eh, miresiak dira onduan bizkezagunak dira Uh, gehien bat uh, bon, publiko gazte baten uh, artean eh? gazte eta maskurinoa gehien bat Anos. gainera uh -huh. eta badira inguruan uh, komentatzaileak ere bai bizik ezagunak direnak badira uh, pf, bada animaleko ekonomia bat inguruan badituzte, badituzte entrenatzaileak badituzte manatzeak badituzte uh, ez dakit uh, zenbat gauza bain antzinez kirolo, kirolo bat balitza uh, bezala kirol bat da hori Mund, bere mundu bat ekartzen eh, dute berekin. Ba, ekonomia berri bat eraz merkatu berri bat hemen enpligu berriekin. Enpligu berriak eh, bai hori hori eztrazt da jaitzen eh, da be ondoko urtetan e, be oinuko gorra eginenduela e, belaundaldi gazteak eh, arribatzen direnen einean. Ba, dira, bela maldiak, joko bideoak ezagutu dituztenak e, betzidanik, eta, eta zinez hori lotuak direnak, bistana, eta gero eta jende gehiago izanen da, gero eta diru gehiago, eta zinez, zinez ari da hartzen, ez dakit, den, edo txarra. Eta horrenak pasten dira, ez? Horrenak pasten dituzte, bai. Futbolean haritzea behinuk ez? Ba, entrenamenduak ikusten e, profesional bat epatzen, e, ba... Fe, gertakaria hundiak haitzin, txapelketa hundiak haitzin, ama jama bostorren eko entrenamenduak egiten entuzte egunean. Egunean, egunean, bai, bai, bai. Ay, eta gero, gire bada um, dietetikaren aldetik ah, ere segiten bat. Bai, elikadulari kasu iten dute. Bai, bai, bai, bai, ta... bai kasu, kasu maitzen dute, zenta uh, partida luze joa iten bali bada, berdu, berda, konzentrazioa atxiki, berda, eta gorputzaun mm -hmm. txazaintzia orta kore. Eta bai importantea da, eta badituzte horako... Redbull piskat? Redbull piskabat. Badira doping... E... E, ebe iduriz badira badira gauza batzu, bainan horren inguruan ez da sobera mm -hmm. ez zarautua, ez ikerketarik edo egina, bainan, bai, sustantzia batzu, konzentrazioa laguntzeko eta hola, bainan hori pentsetzen alda, garratuz bezala eginen dela, hori ere problematika hori ere Eta et, et ipatzen baitzinoan Joko Olimpikoena, bai justuki eh, Joko Olimpikoetan sartzeko, jadanik eh, gogoetatzen hasia da, eh, batzorde Olimpikoa, ondoko, berbada ez ondoku Joko olimpikoenako baina ondo, ondokoetan, nola integratu, berbada, hori eh, Joko mm. Bideuak eh, zerean, Joko, joko Olimpikoetan. <laughs> Abai, eh, bo, mehikusiko, denak adosi zain, ala ere hori kirol, eh, disiplina bezala sartzea, baina behinzat, ez eh, bazizte biziki kirolariak, eh, gara zuen zangoekin edo besoekin eh, kontsideratzen alda bestelako kirol jarri eh, bat bezala, tiotiotuik eh, tranquilki. Ba ime, ikusten barin baduzu eh, ikusten barituzu eh, ikuste bideoak eta hala ere txapeldun ahondiak ez dute gizan geriegi ere ez dira ez da ukan behar eh, Alako klise bat, bai. Coca-Cola edaten, Shipsak edaten eta... Bai, bai, jada ba bat dala bat horren ingurien, ez dara... Bai, bai, bai, hori kliseak dira horiek bizten dena. Bai, eta, bai. Eta sinez bat tureka akzen dute ba... Ztakit, eh? beste, beste disciplina bat bezala. Nen, ahunt, ahunt zahzen ziren, pašionatzen ziren. Horenak ba, zahzen dut zuzoktan, milian. Eta egin ahunta eh, asozial bat zirela eta... Ez? No... Gustikoa, <laughs> eh? Unxa, e-sport beraz deitzenda eta beharroa da hori atxamanen duzue gero bat enzuleak xekatzen manari balima asiste zuen bidea, bide profesionala ebe mileshker diota b-warrior Zero saspi, salunxa? Adio! Eta gain dira ez ba endaian ere badira dira holako elkarte batzun aski, hemen gain dire lehiak eta batzu egiten direla e-sport, eskatzen ma internetan interneten edo, jakinean izan behar ziste, mundu orta mazlin mazizte. Laster hitzetaputzen uh, gure gomitak uh, erramzala etxerat, elkartzea, burruxelara tabiatu goizuntan, uh, presoerien familietako kideak osatzen duten delegazio bat, beraz, beren senideak presoen bizi duten egoera aipatzeko eta uh, goizuntan aire uh, portuan uh, urtzi eraskin, etxerateko bozera mailea eta imanol miner presoaren anaiarekin uh, mintzatu izan gira eta berazor xeak la ordenu gutitan entzuten alko Bostak botak eterdimmentuz Euskal jatietan berrik zurekin bernadetar gain. Franzia eta Espainiako barne ministro berriak Parixen elgarrekin goizuntan Bruno Leru eta Juan Ignacio Zoidok etaren kontrako elkarlana gora ipatu dute, jori esker etaren desegitea eta armagusien emaitea igurik du Juan Ignacio Zoidok, beste sola xik ere nola alanola narkotrafikoa, jihadismoa eta migrazio politika. Ruselara etabiatu dago izean etxeera mogienduko ordezkaritza bat, presoerien familietakoak accidentidentaldean, beren senideek presondegietan bizi egoera ipatzeko, Hogoi presoz goitibadira orotarat lahiki eri direnak duela bi urte jadanik Bruselan izan ziren etxeratekoak, gero europarlamentari talde bat eskolegirat etorri zen presoen egoeraren behi hartzeko, eta hogean gisa ikusten du etxeratek bidaia hau, bestalde elarun batean manifestaldi bat izanen da bilbon salatzen dut lemarekin preso eta ieslarien alde. Eta bestalde, foro soziala, martxuaren amag eta bilduko, beti bake prozesua haitzina ere manna iz, aldiuntan, Euskal Preso eta Ieslarien dute landuko. Kabalen errespetua hiltegietan izen buruarekin Osteunian Paiseko lege biltzahian Kabala hiltegietaz lege bat ezta dute. Kabala hiltegietan izan ziren gertakarien ondotik, ala nola maulen inkesta bat ere manik izan da jiruetan oitabos proposamen eginak izan dira hilteko moldeak hobetzeko horietan ainitz aipatua izan den bideuaren baliatzia, hunek ezta bada sohtzen du, Silvian Alola iko deputatuak parte hartu du lantaldeana bera bideoaren baliatzearen alde da. Urte berriarekin aldaketa batzu badira gazten gizarteratzea bultzatzeko, misión lokalak boste euroko diru laguntza bat eskaintzen die hemez eta hogoita bost urte harteko gazter baldintza batzutan, prekaritate osuan izan behar da gaztea, eskolatik kanpo, formakuntzarik segitzen ez lanik ez eta familiaren sustengurik gabe. Eta Utsumandokan Utsumandokan Utsumandokan haste rundan Charles Bidegen Moskora Kabale Balde Bilhakatzen dela Eta iku hitze sitzen hey, Animal animalzen, kabal bezala hize, baxi hize edo hize bezala portatzen dela dizona hor, hasten delek edaten. Jan Jo Ferrauen Kapitalizmoa nistoian aldiz kapitalistak estiala, soldata beharrik abeatz izateko. Egi asko abela txek, ez dituzte xoldata kobratzen, eh? Lilian de Betancur ez du sekulan xoldata bat kobratu, xoldatak baino gehiago, diru ituriak haipatu behar dira. Eta einaute txamendien kantagintza dela dat gudari eguna kantoya ipatiko deiku. Daun batak errantzian bergin dela gudarien eguneko. Saitin ez siten makrixi sailgianak izan bena jendia horitziten benen zeindako gielak izan ziren. Tarahostan ina ideia horrekin. Itzimandoka aztehaktes saspitan aztiskenes lauetan. Itzimandoko Adi musika mankizuna, hasteak gauetan bederatzietan... Bizekinaita isi... Larrumbat gauetan aneketan... Xuzpialoi! Eta ere... Asufinatio! No. Ikande gauetan zazpietan... Oh my God! Eta bai... Asi nahi... Zerbait zentzen Adi... Azaro erditsutika intzina baionako Tabla du lan egiten du lau erdiz, a fariberuan aserbitxatzen, beharretan diren pertsoner. Tabla du Soarel Karteko Carmen Elizagadai, haste azkenontako gomita goizberin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, putz, putz, itzeta, itzeta putz, putz, Naipagai nagusiak aberria puntu euusekin planta titulupean Gipuzkoako diputazioak, Aitortu du erraustegiaren adiudikazioa atzeratuko duela hilabete batez. Euskal Autonomia erkidegoko hauzitegin agusiak gurasos elkartek ezagitako elegitea ebatzi bitartean. Zubietako errauste plantaren esleipena gelditu duela aitortu du imanola xagipuzkoako foru aldundiko. Boz era maileak... Berrian, xe, eta sungiago gaiaz, bestalde uh, beste bost udal du erikoetxe sartuko dira ueman larun bateko batzak nagusian. Egezi, lemendaro ataun lagabetsu eta areatza atza erriak dira. Uh, orotarat laro geita bi erikoetxe izango dira, beraz man komunitatearen kideak, berreon eta berrogei mila biztanleko multzu euskalduna sortuz horren gibilean. Hama iltzea egotzita gizon bat atxilotu du Ertzaintzak Portugaletan hau ere berrian berri agentziak jakinara ziduten ez Labanaz eraso dio emakumeari eta ondoren bere burua zauritu du gizonak goizeko marakterdi alderat gertatu da erasoa Portugaletan Bizkaian beraz berrian hemen aipagai eta bestalde Urrezko Dambora, Angel Angel Barzero kazetariari emaitaren aurka agertu da oposizioa. EHxe bilduko atararazi dio udalgobernuari egitarak ez dato zela bat erabakirekin katazka bat hemen Donostiaiidiak emaiten duen xsari nagusiaren inguruan urrezko Danborja beraz eh, proposmenaren aurka bozkatu dute bihar bozkatuko dutela bihar jakin arazi dute la billar, berriz ez duela alde bozkatu aur tudo Pepek, esker avertsalaren uh, eledun amaia almirallek xalatu du ulert sinadela erikoetsak olako zerbait erabakitzea zer da hemen gatazka eh, bibirian osudena Argian Euskararen argnaz ah, gunean aitortza lortzeko bidean urratsak eman nahi ditu. Uemaz, beraz hemen ere artikulu bat berrian aipatzen genuena argian ere. Transexualitatea gaia ere aurtsaroan identitatea ukatu zitzaien heldu transeksualen euneko berro gaita bata saiatu da bere buruaz beste egiten. Gaiortaz, beraz hemen uh, be argian gaia gaia shakondua au trotsexuale ne realitatea ikusgarri e egiteko kanpaina jaridu a biane Chrysalis galeria taldeak Facebook salere sozialak zenxuratu egin du elkarteak erabilitako irudia Irudia argian ikusten alduzue, zuen lau aur dira biluzik agertzen direnak berazxetasunak orratsemanen ditui. Abiadura handiko traina ere argian Hak ez luke energiarik aurrezuko bi urtea arte Hori ere, hemen, ez 2018, ez inoiz, Euskal Y-32 proiektua ez da sozialki errentagarria izanen, ez da ingurumenari dagokionez ere. Euskal Herriko Unibertsitateko egoa, institutuaren lan batek, hori baiestatzeko, evidentzia empirikoak argitaratu ditu, argian txekasunak. Kaseta puntu eusen Baiona aldean kalitatezko jakiak merke lortzeko proiektua abian. New Yorkeko esperientzia bat oinarri hartuta, supermerkatu ekologiko batera ere ikitzeko egitasmo indarrean da Bayona aldean, 8 elkarteak kalitatezko produktuen eta lekuko ekoizpenen sare sarelosketa merkea sustatu nahi du, kooperatibako bazkite direnen artean. Kaseta nahi pagai. Euskal Trail, izen amaiteko lasterketa, ere, do izen emaiteko lasterka tenorea hor baita uh, izen emaitak ideki eta idekitzen ari dira, azken orteetakoan ajakastari begiratuz in izena lehen bailen emaitak kumenida. Kazetak erraiten du. Mediabazken bestalde Jean-Jone Echegarai eta Euskal Elkargoa Echegaraik, bainako zapesak Euskal Elkargoaren gakoak ditu ala zer titulu emaiten duen uh, Mediabazken uh, ez du horrendik ofizialki ezan uh, presidente Gisha aurkestuko dela edo presidente Izaiteko Echegaraik, xe uh, eta xunak hemen, Mediabazkerk. eta berrietan haipatzen ere naide, megiabazken franziako eta espaniako ministroak elkartu direla eta etaren aurkako burroka azpimarratu dutela. Eta bestalde zuiduesten bordale uh, gainagusiten oreuntan uh, argizko zubia zentzu bakarrean izango da ondoko udan. Hala, joekin dezazuen zuiduestek sehetasunak emanen dauzkitzete oso ki. Alas ergin uen prentzan aipatzeko emen. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz api hitz. eta putz eta laster, uh, Reuters a beraz, gure gomitak izango direlan, ere eta galtzeniz, paperetan galzanis baina eta eraskineta imanol miner brochure la ta bientôt va y mugimenduko delegazio bat uh, europarlamentarekin biltzeko eta eri diren uh, précho eta zolastatzeko. Uh, Baina lehenik uh, kantu bat, ordon uh, bidaiatuko dugu piskabat, bombino izeneko kantari tuarek baten kantua da hau, imuak deitzen da, eta be, sustatu puntu eusen webgunean atseman dut, euskaratua. Beraz, hitzak euskaraz irakurtzen aldituzi, eta benik, uh, ba ez kantatuko biztan dena, hitzak itzak uh, bi itzaz, <gülüyor> iratean, Da. Gizaki askea deitzen da, da beraz uh, kantu hau, gizaki askkea ed dejada askke direnak lo egoitea sufrimenduuzko mundubundtan. Esna zaitez niregia zutitu zaitezte airebak egin jezaiogun aurre gaur egungo arazoei, bidea luzea da, edera da aske direnak lu egoitea gizakiaren sofrimenduak baina garaiak aldatu egin direla erakusten du. Bonbinoren kantua, hemen duzue eta beraz euskaraturi katsamaren duzio xoki sustatu.eus webgunean gizon libreari gizon libreari kantua Thank you. Artista hemen entzuten ginuen eh, kantari tuarrek da hau, eta beraz imoar deitzen den kantua entzuten ginuen Sustatu uh, puntu eusen, kantu honen hitzak euskaraturik irakurtzen uh, ahal dira, beraz, tuarrek gizon librearen kantua da, eta bombino, uh, bera, gitarista... Tuarek bat Nigeria aldean sohtu zena eta berari buruzko filme dokumental bat ere bada Agadez Music and the Rebellion deitzen dena Justatun beraz atxamain guzuek kantua eta itzulpena Eta orain bostak eta begoita zazpidira kasik itzetaputzen gure gomiten tenorea Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskalirratietan Bruxelarat abiatu da, aste arte goizuntan, etxerat mugimenduko delegazio bat. Preso erien familietako kideek, osatzen zuten delegazioa, beren senideek preson degietan biziduten egoera ipatzeko, gaurregun ameka preso dira, larriki eri direnak, bainan berikitan beste ameka gaitu zaizkio zerrendari, naiz eta azken hauek ez duten nahi beren izenak publiko egindaite zen. Urtzi askin, etxerateko bozera mailarekin eta Imanol Miner presoaren anaiarekin mintzatu zira intza arieta. Duela bi urte jadanik Bruselan ziren eta geroztik europarlamentari talde bat Euskal Herrira etorri zen ere presoen egoeraren berri hartzeko. Presoerien egoera izan zen gehien unkitu zituena eta preseski zertan diren esplikatzera joan dira berriz Bruselara urtzi errazkin etxerateko bozera maileak esplikatu digunaz. E, bueno, hemen ikusten dezuen delegazioa, etxerateko delegazioa E, Gaur bertan e, Bruselara joango gara, gure asmoa da preso gaixo larrien gaia Bruselara bertara eramatea. Eta, bueno, hau dena pixka bat atorre duela bi urtetik anonuntza, duela bi urte etxerateko delegazio bat ere Bruselasen egonduzan. Bertan hainbat e, europarlamentariekin bilereak egin genituen bai gure zenide presoen egoera azaltzeko, baina baita gurea ere. Eta bueno, horren ondorioz, eh urtean zazpi europarlamentari gerturatu ziren Euskal Herria, eh Euskal Herriko partio politiko, sindikatu eta eragile ezberdinekin biltzeko eta beraien helburua izan eh gukan Bruselan aurkeztu genien datu guzti hori, pixka bat, ba, kontrastatzea hemengo ba, partio politiko eta sindikatu guztiekin. E, horren ondoren, e, Europarlamentari talde honek e, txosten bat azalaratu zuen txosten horretan hainbat gaietaz hitz egite zuten baina e, beraiek berezikien fasia jarri zuten presoakixo larrien gaiari eta ardura hundia erakusten zuten gai horren inguruan. Orduan, e, bueno, ikusi dugu orain berriro e, Bruselara joateko gai hau mai gainean jartzeko presoakixo larriena, horregatikan ere delegazioan goazen e, dijoazen senide gehienak presoakixo larrien senide zuzenak dira. Eta bueno, gure helburua da ba EA bilera han lortzen ditugun bilerekin eta ba, beste konpromiso batzuk edo lortzeko aukera daukagun Europarlamentari hauen eskutikan. E, Ori izango litzateke pixka bat gure helburuak eta gure naiak e, bidaionei begira. Nongoak ziren Europarlamentari hoiek? Eh, Berdinetakoak ziren, e, ba e, Alemanak, e, Belgikakoak, Irlandakoak, e, Suizakoak ere izan du ziren. Eta orresean barra dago ezirela denak talde politiko berdinekoak baizik eta hiru talde politiko ezberdinetakoak zeudela baita konservadore bat ere etorri zela, eh, orduan bertan. Ze espero duzu bilkura hoietatik, erresoluzio bat hemen bat ateratzea edo zein beste? Ez, e, zuretxe, ondue ongolitzateko horrelako zerbait lortuko genu, baina ez, horrein goz, e, bai dauzkagula lotutak nahiz eta seguru ezakintzenekin, baina bai ditugula bilera ezberdinak e, lotutak bai guen taldeko batzuekin, baita eta e, fiensipeko batzuekin eta beste parlamentari batzuekin, eta guareagoaz, e, gehien bat eskatzea laguntza. Laguntza eta ea ze konpromiso hartzeko prest dauden eta zertan laguntzen alko liguketen, Ba, horrelako egoera bati behenetan ba, e, irten bide bat e, eman alizateko. Ba, Adibide izan liteke ere galdera parlamentarioren bat edo orkestea parlamentuan bertan, edo ba, gombitea egitea beraien herrialdetako parlamentu batetara, ba, ea, ea beraiek ere zer eskaintzen diguten. Ez goaz galdera zuzen batekin, baizik eta irekiak, eta ea beraiek ere, zekontzuan hartu behar ez goazkenean zen Ez dugu askulertzen ere parlamentuen funtzionamendu eta zetorlako gozeta, zordon gehiago itxoetan dugu ea, beraiek zerreskintzen diguten, baku esan dakoa esan daga gero. Elias Miner, zuk Imanola naia duzu preso, baina lehenago ere aite izan zenuen preso, zein da zuen egoera? Nik beraz duta naia momentu honetan espetxean, Imanol Miner. Bere garaian okinduen nire aita. Nire aita gaixolarri atera zan eta bosturtera, iltzan gaxo larri horren gatika. Eta, bueno, pixka bat gatoz, e, bueno, ezpedizio gago, e, nolabatze, delegazio ho, hau da hori ez. espetxe politika nolabatze, bera, e, krudelkerian e, oinarrituta dago, eta onarriago eta hondikantzako nagoa, ba, gaxo larrietan kasuetan. Eta pixka bat hori da nolabatze, esalatu nahi duguna ez. Gure ba, e, zen direnak, eta, bueno, hemen ditugu amaika zen iden e, enkazu ba, momentu honetan, gaxo larriak enkontu ekin, ba, hori izalatzeko. Atzo, aipatzen zuen, e, jeikia di aipatzen zuen, e, zerrenda gero eta luzeagoa dela? Bai, amaika preso daude nola batxe momentu honetan beraiek bertan nola batxe, kalera zinei dutenak izen nauiek, baina beste amaika dira nola batxe egoera berdina daudenak Baia, bueno, ba eta bueno, nobate beren diskrezioa ere ordenailea horretikan, errespeltu ugarri guztia, pues eh hor baina errealitatea da hori. Beste 11 preso mendikan ere da degradazio larria. Eta gero hor badago, espetxeak ba, ez e, ezdunak laguntzen, gaixotasunak, eh nobate aurrera emateko hortak, Aurrera emateko gaitza hori da sengatzeko modua biskaial krudelkeri hori da salatzen denuna, ez. Zuk zer espero duzu Bruselatik lortzea? Bueno, azken finean, ni da eh salatzea. Salaketa honetan konpromisoak bilatzea, parlamentoreenak, ba aipatu duna urtzi bezala, poz bat ere jaso dugu parlamentari batzuengandikan eta hoienengatik an eskatu nahi dugu azkenen konpromiso geio zabaltzea eta nahaten bilatzen deguna da presio maila bat sortzea, non espainiko eta frantziko estatuei di, hm bakoitzean sailago izan desaten hau mantentzea eta honekin puskatzea. hori da azken finan bilatzen deguna Egan bezala, etxerateko uh, delegazio bat, mongimenduko delegazio bat uh, goizuntan abiatu da uh, Europako Parlamenturat eta Delegazio Europako Parlamenturat uh, iritsi dela ere jakinarazten dute miskerin zaharri eta hemen urtzi errazkin entzuten ginoen eta imanol minegen presoaren anaia. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana Arantxa Ididarekin Oskali Ratietan. Eta begai hortan garen ere uh, gaurra ikusi baitut hau be gaur argitaratzen baitute ere Berrian, buroka feministak hartzean titulu pean itziar Moreno Martinezek presoak Flerim fle, fle, erojizetik uh, idatzi gutu nireki bat uh, argitaratzen du, Ordien uh, astapena la asten da irakortzen dauttzet, bertan egonginen bai ehun bat titi mundua eraldatzeko prest gosari lokartuak Itzaldietan luzatzen eztabaida beroak mai inguruetan plenarioetan pailazoan nagusi eta bar, eta barirakurtzen alduzue beraz berriak argitaratu du bere webgunean eta bestalde uh, ikusga ez, baduuzi oraindik ikusi, uh, dokumental bat uh, eta bisaaiak jausiaren aurpegiak deitzen dena, Uh, kanalduden edatzen edatua da beraz orain kanalduderen webgunen ikusten alduzue Milabetsiuntalarogeita Milabetsiuntalarogeita amarreko amarkadetan Euskal Herriko gatazkaren garai odoltxoenean ekintzak eta hildakoak kasteroko ogia zirenean banako batzuek nazio askapenerako borroka deitutako gatazkan ustartzen direnak beraz hemen dokumental untan hemen zati bat Gizileke goten jakitea da jauzia emanduen duen bohokalari batek ikasi berduen duen lezi horik funtsezkoena. Ala, isiltasuna da xasiko militantearen bidelagun eta hitzal. bere ondasun berezkoa. Isiltasun hogetan baitatza bere iraupena. Gertatutakoaren memoria biziko bada, ordea, ezinbestekoa da orain arte itzail izan dakoek Isiltasunaren ilunetik Mintzoaren argirako jauzia ematea. Hauek dira, bisaiak, jauziaren aurpegiak. Opari bat, biziki polgita eta plazera hondirekin hartu dutana, bere egan ariaren gatik gehien bat zenta idatziada, beti izan entzalete nere bigarren etxea, eta hori gozu zaut pentsatzea etxerik ez duten batzuek beren bigarren etxea izan dezaketela ahak zailu zen e, bertsuak dira. Eta nunbait baita dut e, e, aterbetu betu dutenek, duteneri buruz, omenaldi aldi poli bat dela. Zeruntz begiratzea Nun barna ibi linaizen Ez dut nahi esplikatzea Baina bai ango jendeta Bizitzade eskribatzea Arriskutsua zenean Nere itzalaren atzea Giende asko kera bakizuen aterpetzea Nere gogoan zaudete bai batata bai bertzea Beti izanen zarete nere bigarren etxea Beti izanen zarete, nere digarren etxeak. Bixaiak jauziaren aurpegiak dokumentala, beraz egan bezala, kanal duderen webgunean, ikusten aluziez behuzi ba horrendik ikusia, uh, ba ikustekoa dena. Hala, hirana? Hitzimandoka. itzimando kanaste hontan Charles bi de game moskora acaba le bal dela eranen hitze sitzen ematen hey, du Animal animalzen, cabal bezala e hize, bax hize edo hize bezala portatzen dela zona hor, hasten delek edaten. Jan Jo Ferrauen Kapitalizmoa nistoian aldiz kapitalistak ez soldata beharrik abeatz izateko. Egi asko abela txek, ez dituzte soldatak kobratzen, eh? Lilian de Betancur ez du sekulan soldat abat kobratu. Soldatak baino gehiago, diru ituriak aipatu behar dira. Eta eniaute txamendien kantagintza dela ta gudari eguna kantoya aipatiko deiku. Daun batek erantzailan bergin dela gudarien eguneko. Saitin ez siten bakarik sisanik izan bena jendeak hor ziten benen zeindako gileak izan zien. Tarazotan inaila horrekin. Itzimandoka aztehartes sa spitana aztiskenes lauetan. Itzimandoku. Azaro erditsutika intzina Bayonako tablo duzuar elkarteak lan egiten du, lau hilabetet erdiz, afari beruan aserbitxatzen, behar etan diren pertsoner, tablo duzuar elkarteko Carmen Elizagarai, haste azken ontako gomitagoiz izberdin. Eta hitz eta putz hortan bukatzena gaur, bihar itzordua, badakizue bostak eta seiak artean izango dela, eta zertaz ariko garen ebezuek bali madakizue hobenik ez baitakit momentuz, beraz bihar denaiak ingo duzue, momentuz, seiak euskal iratietan. Berisein nagusia azurekin, ber nare Atsaldeon in zuleak,